Passen tres minuts de dos quarts de vuit del vespre. Anem en directe ja cap a l'Ajuntament de Palafrugell. Um, Rafel Corbí. Anem a començar el, el, buona, el buona, buona, buona, buona. del cap i pas. La doctora Verdaguer suposo que s'incorporarà. La doctora està de servei. Suposo que s'incorporarà en l'impast okay. del plenari. Doncs esperarem, bueno. Com s'incorpora, s'incorpora. El senyor sergari, si estem, ho tenim tot a punt, doncs començarem amb, amb l'ordre del dia? Sí, en aquest cas una compte de la resolució de la presidència de l'alcaldia en relació amb el cartipàs municipal que en aquest cas tenim quatre resolucions que són la... Doncs bé, sembla que tenim algun problema amb la connexió en aquests moments doncs, amb el ple municipal de... ...de delegació d'atribucions de l'alcaldia a la Junta de Govern Local, la, número, la resolució número 2019-1350, també de 28 de juny, d'anomenament de tinents d'alcalde, i finalment tenim la resolució 2019-1342 de 28 de juny de delegació d'atribucions a regidors i regidores bé, doncs si els sembla començarem per els punts, jo a dir, només faré un petit resum o el que creixi més importants. i eh, si cas per punts, si hi ha algun portaveu que vulgui fer alguna, alguna demanda d'explicació, o vulgui fer alguna, alguna intervenció en cada un dels punts per no guardar-ho tot pel final, i fet, al final si volen fer una intervenció conjunta, eh, però si s'ha de fer alguna explicació val més el moment de fer-ho. Respecte a la designació dels membres de la Junta de Govern Local, dir-vos, eh, tal com tenim en el, en el full aquest de, de la convocatòria eh, jo que marcal tinc la presidència hi haurà la Mònica Alcalà, en Pau la Roser Massagué, en Joan Vigues, en Lluís Ros i en Josep Salvatella i eh, com a convidats eh, en Jaume Pellí, la Mònica Tauste Marc Sala, Isidratenes i eh, Marqueres aquí m'agradaria fer una, una intervenció explicar una petita cosa que ho trobarem després al final amb les, amb les assignacions i és que seguint les recomanacions de, de transparència que tal com ens ha informat tant el secretari com el senyor Interventor respecte al cobrar per les assistències que, que de la manera que teníem establert en el govern anterior del 2015 al 2017 que no va haver cap mena de modificació s'ha de modificar això de tal manera que a eh, tots els membres de govern que no siguin, eh, que no siguin membres eh, de la Junta de Govern, els que siguin convidats, aquesta gent no pot cobrar. És una cosa que abans fins ara havia, doncs, només per assistir i com a convidat ja cobraves, i llavors eh, ara actualment no es pot cobrar per assistència en la Junta de Govern si no ets un membre anat. Ho dic això, ho he explicat en equip, i ho trobarem després en el final, ho a veure com de quina manera hem intentat solucionar aquesta, aquesta diferència que hi ha. No hi ha solament aquesta, sinó que hi han altres, per exemple, també l'explico, abans eh, en el govern del període 2015-2019, tant amb un govern com amb l'altre, eh, depenent de la categoria de càrrecs que tenies, eh, per, per l'assistència de la Junta de Govern es cobrava una quantitat, es cobrava una altra. De tal manera que l'alcalde cobrava una quantitat, els primers diners d'alcalde d'un altre i els regidors un altre. Això també, seguint les recomanacions de transparència, com ens ha dit el senyor secretari i el senyor interventor, no pot ser. Tots els membres que assisteixen en un òrgan cobren el mateix, siguin qui siguin en el seu carrer. Ho explico això perquè aquest és important en aquesta i llavors al final acabarem de... Ho tornem a explicar-ho a veure quina és la proposta que nosaltres portem aquí. El punt número 1.2 és les delegacions que fa a eh, l'alcaldia i a la Junta de Govern, que aquestes són les mateixes que han posat eh, doncs, tant en matèria d'urbanisme com de contractació. Aquí jo no explicaré res, a menys que hi hagi algun grup que vulgui explicar alguna cosa, però en eh, aquí no s'ha fet cap mena de modificació i continuem fent el mateix que teníem fins ara. El 1.3, el nomenament de tidents d'alcalde, aquí hi ha una modificació respecte al govern anterior, és que nosaltres, el nostre cartipàs que presentem és que hem fet una modificació respecte als tinents d'alcalde que hi havia hagut fins ara i hem cregut oportú a crear la figura del primer tinent d'alcalde, del segon tinent d'alcalde, del tercer, del quart i del cinquè. La raó de crear aquestes tinències d'alcaldia és que una vegada doncs, vist el, el cartipàs i vist les feines que tenen, hem cregut que tots aquells regidors que han de tenir una assistència diària a l'Ajuntament en aquesta gent els hem nomenat diners d'alcalde i aquells regidors que poder també venir cada dia però que no és absolutament necessari que no vinguin cada dia aquests diariens que quedaran com a, regidors, com a regidors sense ser tinent d'alcalde. Respecte a l'únic hi ha que vulgui dir una cosa? No, jo, oh. jo demanaria fer després una intervenció conjunta amb les resolucions totes aquestes vale. de Cartipàs, diguéssim vale. Quan acabi el Cartipàs paro, doncs Sí, quan em dius, sí? si sembla bé, proposta, fes, totes les resolucions sí. i després fem vale. I després, les delegacions d'atribucions de, de a les regidories o sigui, les, les tasques que té cada regidor uh, jo que tinc l'alcaldia uh, també tindré cultura festes i porter a la policia local i a més també el regidor del nucli de Calella en, serà, ah, perdó, en Joan Vigues serà el primer tinent d'alcalde i tindrà l'IPEP i serà el regidor del nucli de, de Calella. En Paullador eh, serà el segon tinent d'alcalde, tindrà els serveis municipals, la brigada, del regim interior, mobilitat i, i també farà la coordinació de, la, de les àrees de, del servei a les persones. En Josep Salvatella serà el tercer tinent d'alcalde tindrà el Museu del Suro, participació, cooperació i la gent gran, serà eh, l'arxiu municipal, adjunt en i tindrà la, la el regidor del nucli de Llafranc, en Jaume Pellí serà el quart tinent d'alcalde, i tindrà la via pública i urbanisme, eh, que en aquí també m'agradaria fer una petita explicació, que una de les propostes que portem nosaltres, que ha d'estar d'acabar de fer la s'han d'acabar de fer totes les modificacions internes que s'hagin de fer, és que la proposta que portem nosaltres és que volem fer una modificació en l'àrea de Medi Ambient Serveis eh, i crear una àrea nova. Eh, aquesta àrea nova hem, nosaltres l'hem batejada amb, amb, amb el nom de Via Pública i tindrà cura de tot el que és la neteja i escombraries dels carrers. De tal manera que traurem aquesta, aquesta delegació que tenien des de medi ambient i la passarem a via pública tot el que és escombraries eh? sí, no dic medi de, de medi ambient traurem que és de xelleia, de xalles escombraries eh, i ho passarem en aquesta, en, aquí, en, aquesta, en aquesta nova delegació i de serveis tenien la neteja la neteja és d'escomriaaraire diríem i també la passaríem en aquesta, en aquesta nova delegació. Creiem que, que tota la problemàtica que tenim amb escombraries i, i, i neteja del carrer, eh, creiem que el que necessitem en aquests moments a l'Ajuntament és una nova organització i aquesta és la que portarem. Continuarà Medi Ambient, que en aquest cas en Marqueres serà el que el portarà i després ell tindrà més les competències de campanyes informatives i, i d'aquestes altres coses més lligades a Medi Ambient, però no la gestió directa de la relluïda d'escombraries. El Lluís Rós serà el cinquè atinent d'alcalde i serà el regidor delegat d'obra Pública. La Roser Massagué tindrà les delegacions de benestar social, civisme, mediació, habitatge i pla de barris. Tinguent en compte que pla de barris li hem hagut de posar perquè encara no hem fet el tancament, en Alens de hi surt, però serà una funció molt delimitada en el temps, perquè no sigui a finals de juliol o principis d'agost ja hi haurà la valoració de pla de barris i automàticament, acabarà però ara actualment parlant amb la secretària eh, ens ha ens ha, doncs, ens ha dit que era de normativa que hi figurés perquè quan s'hagi de donar alguna s'hagi de, de, de demanar com a pla de barris com a delegació de pla de barris ja ha d'estar-hi hi posada la Mònica Alcalà tindrà la delegació d'educació, l'Isidre Trenes d'Esports la Mònica Taustic d'infància i joventut i les polítiques d'igualtat en Marc Heres, medi ambient que és el que comentaven abans eh? sobretot en aquestes, els serveis eh, adreçats a la protecció i la defensa del medi ambient i sobretot a les campanyes informatives li podem donar molta més importància a les campanyes informatives i veien com si lligat amb tot el servei de, de recollida d'escombraries, eh, totes les, les campanyes informatives anaven una mica coixos i d'aquesta manera creiem nosaltres que serà la millor manera de poder-los aportar També tindrà l'Atenció Ciutadana, el Ràdio Municipal i també les competències TIC i per últim en Marc Sala tindrà i Zendis, també serà Junta Educació Bé, aquí hi ha totes les funcions que tenen eh, que això no, no arriba eh, és el mateix que hi, havia, que hi ha hagut cada any no? i no, no veiem la necessitat de, de poder-lo i eh, en el següent és els regidors d'àmbit no? en Joan Vigues tindrà l'àmbit d'administració general, la Rosemba Seguer l'àmbit d'economia i hisenda, Lluís Ros l'àmbit de territori i obres en Pau Lladó l'àmbit de servei a les persones i jo com a àmbit de seguretat ciutadana i llavors a cada un dels àmbits li correspon aquesta explicació i a cada una de les funcions que, que tenen aquí llavors en el punt 1.6 hi ha la delegació d'atribucions de urbanístiques que l'alcalde fa en el ple això també és un procediment que, que ens toca fer-ho avui però tampoc no hi ha cap mera de modificació són les mateixes que hi havien hagut fins a aquest, en aquest, a, fins, fins a aquest moment d'ara d'acord Uh, en el punt 1-7 hi ha la formació del Gabinat d'Alcaldia el Gabinat d'Alcaldia el formarà l'arcalde, el, el primer tinent d'arcalde i després uh, tindrem també l'assistència dels tècnics uh, Narcís Mir uh, Gerard Pruies i Laia Martori i de secretària hi haurà la, la, la, la Victòria Molar hi haurà també la formació del Gabinat de Seguretat Ciutadana que és una altra també que ja, que ja existia Uh, i jo seré el president i, uh, i també el primer tenent d'arcalde i en Pau Lledó com a regidor de, de mobilitat i el nou és uh, totes les competències que com a arcalde dono tant al cap de la policia local aquestes tampoc les llegiré són les mateixes que, que hi havia hagut fins ara i passem al punt número dos, no sé si ara continuat? no, fem, fem aquest bloc si vols vale. sí, sí, sí no? el... bueno, deixem veure-ho el grup municipal del PCC, els regidors no cal que els anomeni, el grup municipal d'Esquerra Republicana que són nosaltres, tots els regidors d'equip. d'aquí la portaveu d'aquest grup del grup socialista serà en Juli Fernández la suplenta la Margarita Mauri en Xavier Rangel respecte al d'Esquerra Republicana la portaveu serà en Pau Lledó, i la suplenta la Mònica Alcalà. El de Som gent de poble el portaveu serà en Joan Vigues i el suplents en Lluís Ros el grup eh, Junts per Catalunya el portaveu serà en Josep Salvatell i el suplent en Marqueres i després aquí no sé si acabat, tinc un interrogant sí. aquí, aquí, en aquí el secretari m'ho diu aquí t'atures, jo ja m'aturo no, en tot cas quan es havia comunicat el nom de la Constitució del grup es havia posat únicament per la fruixella en Comun Podem i ara ho han esmenat i s'hi afegirien com un conyent, també. I en el... per pa, pa, part del grup municipal de Ciudadanos es havia posat Ciudadanos Partida per la Ciutadania, que això era el nom de la candidatura, no del grup municipal que sol·licitava el senyor Riera, i per tant hauria de ser grup municipal de Ciudadanos de Palafrugell. Bueno, estan d'acord els dos portaveus? Sí. Mm. I, bé... Bueno. Uh, membres i portaveus alhora eh? no cal remarcar-ho uh, també en aquest ple uh, fixarem les, les sessions el ple el continuarem aquí hem els mateixos que hi havia si sí, sí, llavors arribem a algun acord que s'hagi de canviar algunes dades d'aquestes tant en el ple que recomanaríem que no però sobretot a la Junta de Portaveus uh, en podem parlar-ne el ple d'entrada queda fixat el darrer dimarts no festiu de cada mes. La Junta de Govern la farem els dijous no festiu de cada setmana, a les 9.15 del matí. La Junta de Portaveus, eh, que en un principi, inclús en el moment quan jo i l'arcalde havien començat, que el fèiem el dijous a les 8 del vespre, i llavors es van posar d'acord de fer-la el dijous a un quart de dugues, a un quart de dugues del migdia, una mica per agilitzar perquè hi havia moltes vegades gent que es havia de desplaçar expressament només pel dijous a les vuit, i sobretot per la gent que no no són aquí, la junta és normal a les comissions informatives s'adona molta informació i en canvi la junta de la junta de portaveus, a més que hi hagi alguna moció que hagin de discutir, normalment les juntes de portaveus duren un quart d'hora, vint minuts, no? i llavors semblava excessiu fer tota una sèrie de moviments a les 8 del vespre amb tècnics municipals i tots els portaveus, per només eh, reunir-nos eh, aquells 20 minuts. L'any passat vam aprovar això de fer-ho a les, les 13 o 15, per si hi havia algú que plegava alguna de treballar que pogués arribar-hi. Es va anar bé, però de totes maneres m -m -m això, quan es trobem tots els portaveus, podem estar-lo eh, variant d'hora, no de dia. Val? Perquè és absolutament necessari que es, es convoqui eh, a la Junta de Portaveus els dies, ah, el dies abans del ple i també és bo que la Junta de Portaveus es convoqui després de les comissions informatives perquè si hi ha algun assumpte per portar-ne al ple o que s'hagin de presentar mocions i tot això, doncs que tinguem temps de, de poder-ne parlar. No? Hauria de ser el dijous, eh? secretari, senyor secretari, ha de ser el dijous sí o sí, sí o sí, però eh, sí que estaríem, doncs, eh, doncs, bueno, si ens posem d'acord de canviar d'hora doncs, eh, la canviem i no, no, passa, no passa res les comissions informatives que es, que es faran sempre en el dimarts abans de, del ple sempre i quan aquest dimarts no sigui festa i després doncs, es buscaria una ubicació eh, doncs, que sigui esadient tenim tres, eh, tres comissions la comissió informativa de règim general economia i zenda la Comissió Informativa de Servei a les Persones i la Comissió Informativa d'Urbanisme. Només per la vostra informació dir-vos que la manera que la teníem estructurada, que això també ho podíem acabar -ho de canviar si fos necessari, és que la Comissió Informativa d'Urbanisme la fèiem a les 6 de la tarda, el dimarts abans del ple a les 6 de la tarda, durava una hora perquè moltes vegades hi havia temes d'explicar doncs, i que era, era molt possible que, que durin una hora, llavors a les 7 fèiem la comissió informativa d'administració general i hisenda, aquesta la teníem assignada a mitja hora, abans la teníem una hora però moltes vegades, eh, després acabava aquella, hi havia gent que s'havia d'esperar fins a les 8 que féssim l'altre i varen quedar que la faríem només de mitja hora, a menys que el senyor interventor ens comenti, en aquesta sessió informativa jo tinc molt tema i llavors el serveia les persones, que per comptes de fer-lo després de 8 llavors la faríem a les 8 però només seria allò Eh, senyor, el senyor l'interventor seria per els pressupostos i, i, i, el, i, el, i quan es passen els comptes de, de l'any anterior s'ho va haver-hi dues, dues comissions informatives que al qual hi ha molta matèria després ja informaríem a la gent eh, per fer la, la, la que ens quedava que és la, la, el saber a les persones que la fem doncs, a dos quarts d'avui ah, de fet eh, ens van anar bé aquesta organització que varen fer ens van eh, perquè érem, eh, doncs, fèiem aprofitàvem molt més bé el temps el punt número 5 acceptar les delegacions i de atribucions urbanístiques de l'alcaldia això això és el mateix doncs, que, hi ha, que, ja, que ja ve que venim ja doncs, de, de la resta dels, de, dels plens eh, que ja funcionava així i eh, llavors ens vénen l'aprovació del registre dels ents participats o sigui, tots, eh, totes aquestes organitzacions Eh, patronats, eh, consells, eh, consorcis i coses d'aquestes que, que tenim a fora el que, tenim, el que provem avui en aquí és els que són i el nombre de, de membres que hi ha eh, el que ens ha d'acabar de, de, de, de funcionar és, el que hem d'acabar d'omplir és els, els, qui és cada un nosaltres com a equip de govern ja l'hem presentat Ara parlava amb el senyor secretari, que havia parlat eh, amb el portaveu socialista, amb en Juli, i deia, home, per comptes de fer-ho aquí com un mercadeig, si cas ens trobarem a tots els que som a l'oposició, perquè hi ha vegades alguns nens d'aquest que diuen que hi d hi un de l'oposició, eh, o, o dos de l'oposició, llavors acabarem, eh, o podeu acabar-lo de, de, de, de... O sigui, ja està fet, ja el tenim, el tenim omplert nosaltres de la nostra part, algunes ja us hi han posat perquè hi ha un representant de cada un dels grups polítics a vosaltres dos ja us hi han posat directament però altres que sí si més de discutir de discussió, per contes de fer aquesta discussió en el ple eh, us, us trobeu un moment i després li passeu al secretari i ja constarà en aquest acte i en aquest punt acabem el número 6 i acabem a les a les retribucions tot not, o... no, jo faria, Fem jo faria un, un parèntesis aquí en primera d'aquesta de discussió després l'altra em no? sembla bé sí. més eh, doncs donarem la paraula en els portaveus, sapigueu que en el ple sempre donem la eh, cada vegada que hi ha un punt donem la paraula en els portaveus començant pel més menor i acabant per, per l'oposició, normalment com aquí equip govern si hem de dir alguna cosa doncs ja, o seré jo o serà algú altre, això no, però d'entrada eh, comencem el portaveu de Ciutadans, sisplau sobretot aquest pan, la part d'aquesta eh, d'aquesta distribució de, de competències i, sí, i les retribucions i dedicacions en parlarem després Esclar, és que jo voldria lligar les dues coses però en retribucions però Déu, i... si vostè vol pot fer al final la, la, la intervenció de les dues coses, com vulgui de totes les maneres bueno, doncs, bona tarda a tothom uh, gràcies senyor alcalde per me la paraula abans jo voldria fer un petit encís, si em permet, que no té res a veure amb això. Si bueno, si, avui avui uh, és un plec extraordinari i ens, ens assenyem... Seré, seré curt, ja ens, que... Eh, bueno, però ens assenyem en el que és el, sí, el, el, el ple. Seré curt, ja que bueno, han viscut unes eleccions, han passat una sèrie d'actes i potser per falta d'experiència que, que no tinc, o que no tinc suficitment, pues m'he deixat de felicitar el partit guanyador de les eleccions municipals de Palafrugell i concretament el seu candidat, el senyor Juli Fernández cosa que ningú va fer en un moment que va haver l'acte de constitució allà en el teatre municipal jo felicito el seu grup, felicito el seu candidat felicito per la campanya que vareu fer, felicito per les vostres propostes que són molt entenedores i de futur i que necessiteu Palafrugell i sento que no pugueu governar i arribar un acord amb altres partits per altres raons que després direm. Jo del cartipàs diria que és un cartipàs continuista estudiant l'anterior és un cartipàs que li falta més empenta ser més aguderat i més lideratge jo concretament un dels temes capdals seria el lideratge en les TIC que les TIC ja estan sobrepassades parlaria de la ciutat l'Smart City que això englobaria el que seria la digitalització, la robòtica i la intel·ligència artificial, que se'n parla avui dia. No? I per aquí tenia que ser el gran acusament, el gran compromís que tenia que treballar a la FUG, en tots els nivells. Per altra part, jo diria que hi ha hagut àrees que no han funcionat, i ara aquestes àrees es donen a la mateixa persona, jo sense menys tenia ningú, que a tothom li dono tot el respecte com persona. Estem fent una crítica política, no? Se li dona la mateixa àrea i se li don més atribucions. Tothom ha dit que tenim un problema de que per la fugir està brut. I s'ha d'aprendre, és un gran recte i que inclou això les deixalles, el recolliment, la classificació, l'àrea i després el poble en general considero que aquí pues, no hi ha hagut un plejament correcte i en tercer lloc que hi ha hagut una distribució en funció d'un triumvirat que vostès han fet no? i aquest triumvirat representa unes estratègies més de partit que ja veurem després en les, atri... en les retribucions que obueixen no tant el futur de palau sinó interessos dels propis partits que integren aquesta coalició en en l'Ajuntament per tant diria que nosaltres ja li avancem, votarem no aquest cartipàs i votarem no per, dic, perquè després ho lligarem les retribucions i perquè no és suficientment agosarat ni representa els interessos de, de Palafrugell. considerem que hi ha altres àrees que es tenen de molta més importància que nos donen considerem que hi ha temes greus a Palafrugell que no es fan front i que, per tant, anirem fent al llarg del temps amb les propostes que nyarem fent des del nostre grup municipal. A la resta, jo considero la feina de tothom, considero la persona i totes que integrem aquesta coalició en tot el respecte i la consideració com persones i com treballadors i, i amb les ganes que posaran, però des de cas, la crítica política considero que no és un cartipàs que miri el futur aquests quatre anys. Ara, moltes gràcies, portaveu de... no sé... Miquel. Gràcies. Bona tarda a tot I bueno, ja que parlem del cartipàs, en el punt 1, hem llegit l'ordre del dia, les al·legacions per àrees, i el contingut no ens agrada. En molt casos ho veiem amb preocupació, com a mínim falta definició i concreció. Per exemple, quan es parla de... Promoció Econòmica, amb l'àrea de promoció econòmica depenent del senyor Vigas, eh, diu promoció en general quan nosaltres creiem que el que falta és promoció del petit i mitjano comerç autòcton. No volem generar despeses promocionant les grans àrees comercials. Eh, moltes d'elles, propietat de, de grans multinacionals. Al mateix temps, posa com adjunt el senyor Salvatella. Per tant, duplica les responsabilitats. Un altre exemple és respecte a les responsabilitats del senyor Palaí. Nosaltres creiem que la seva gestió de la recollida d'escombraries i la neteja d'espais públics no ha resolt els problemes que han existit durant els dos anys que ha durat la seva gestió. i No som optimistes, malgratament, amb la seva millora. Tant de bons equivoquem eh, pel bé del poble. Hola, senyora Masseguia, Servei Social. en el tema d'habitatge, trobem a faltar concreció davant del gran problema d'ocupació de pisos que pateix Palafrugell. Dinari, quatre quatre pincellades sobre com ho pensa solucionar o no proposa solucions. Només hi ha generalitats i vaguetans. Basament, bàsicament és el que em sembla en mirar la majoria de delegacions. Moltes mancances, molt poca concreció, però el més preocupant és que les àrees es dupliquen i fins i tot es tripliquen amb els àmbits. De tal manera que el que s'expressa és més una desconfiança entre els tres grups que han pactat i no la perspectiva d'una gestió municipal correcta. Això no ens fa preveure un bon funcionament de les diferents àrees de govern i porta a pensar que s'obriran ficcions i desacords que no ajudaran a una bona gestió dels interessos dels militants. Desitgem que no sigui així pel Vídeo de Sí, gràcies, gràcies, senyor alcalde. Bé, avui diríem que és la segona... Jo volia agrair les paraules del senyor de Ciutadans, per qualsevol cas que dic clar que jo vaig dir en el plenari. Per mi aquest govern és legítim, per mi aquest govern és fruit de les eleccions que aritmèticament han donat aquesta, aquesta majoria. Òbviament tothom sap que jo, doncs, vaig ser la llista més votada, però malgrat això no vaig ser capaç d'aconseguir una aliança que em permeti governar. Per tant, ja ho vaig dir aquell dia, ho repeteixo avui, ho vaig regir ningú, eh? que s'ajusta democràticament. I per tant, en tot allò que afecti a Palau d'Ugell, en temes generals, saben que poden tenir el nostre suport, la nostra cooperació. Per tant, aquest aspecte jo no tornaré a treure en aquest plenari temes d'escolti, si vostè no ha guanyat, són majoria. Per tant, per això porten aquest, avui aquesta, aquesta, aquesta proposta de cart i pas, perquè som majoria. Però sí que és veritat que avui teníem la segona part, no? jo diria, fem un símil de, de temes esportius, que aquí hi ha bastanta bastant gent que el tema de l'esport doncs, ens agrada i ens anima, podríem dir que en aquell 15 de juny eh, el seleccionador, l'entrenador, va fer la convocatòria i va tenir 12 jugadors per convocar i poder començar a jugar, perquè si no hagués tingut 12 no hagués pogut començar a jugar, i avui li toca fer l'alineació. 11, però sí que per aquest tingut de partir un grup i, per tant, era més complicat. Jo crec que va ser l'opció més fàcil, en qualsevol cas, o la més factible, si, si vol que apuri les paraules. I avui li toca fer la segona part, que és convocar la gent, vaig a fer l'alineació amb la gent que tinc, clar. No puc anar a fitxar gent de fora, està tan de moda. això d'anar a fitxar, en aquest cas, en aquests ajuntaments petits, encara no es pot fer anar a fitxar gent de fora. En els grans sí que poden fer-ho. Per tant, estem en aquesta segona part, i nosaltres sí que tenim alguns algun matisos a fer. Està clar que és la seva proposta, no? I per tant, per això he dit jo, home, millor fer dos debats. Un que són aquests que és coneixement, que no cal votar-los, i l'altra de retribució és que sí que quedarà votar lo Per tant, en aquest cas nosaltres, com que en aquest cas dos no és coneixement, intentarem fer una, una, una aportació bàsicament política, intentarem fer una pincellada per cada una de les, les resolucions. La primera que fa relació als membres de la Junta de Govern, és veritat, perquè hi ha abans que hi ha una recomanació de la comissió del de tema de la transparència, recomanació, no ho dir ni molt menys que el sistema que hi havia, perquè molts ajuntaments ara tot just estan aprovant que activació estan fent el mateix sistema que, que han vingut fent, fos irregular, perquè la TICC de la llei diu el que diu, que és eh, dedicacions exclusives, parcials o assistències, però assistències permanents. No especifica sobre si tenen dret a vot o no. És veritat que a mi aquesta fórmula segurament m'agrada més però després podem discutir, quan parlem de retribucions, si han de ser 315 euros, si han de ser 86, o han de ser 250. Aquesta al final és la suma que fa... Per tant, sí que és veritat que hi recomanació, però en cap cas podem dir que no hi hagi ajuntaments que hagin fet una fórmula similar. Jo el que diria és que la Junta de Govern, com vostè fa donació de nominar 5 tidents d'alcalde, òbviament la llei ho permet, no hi ha cap problema. A mi el que em sobta, perquè la Junta de Govern és com podríem dir que és el consell d'administració d'una empresa que és el d'alguna manera, doncs, domina la direcció política del, del nostre consistori. Que dels cinc tiriens l'alcalde que anomenen, que després ho veurem després, només no, tots siguin homes, home, la veritat, tenim dones vàlides en el seu, seu govern, home, una o dues, jo m'hauria vist en cor, la veritat, de, de fer-ho. I aquesta raó que vostè ha posat, què és perquè dedica més temps, home, el temps, com en aquesta vida és molt relatiu, a vegades no cal dedicar molt de temps per fer bona feina. I en aquest Ajuntament hem tingut molta gent que a vegades ha dedicat menys temps i ja ha fet molt bona feina, i ja té de dedicat molt temps i han sigut un desastre. Per tant, més enllà del temps de dedicació anem a buscar eficàcia fins a mi. En el nostre grup veure cinc tirants d'alcalde, eh, tot, eh, Homes i l'alcalde, per tant, sis, o sis primers del el dió, Homes, doncs, tenint en compte que estem lluitant, perquè hi hagi plans d'igualtat, inclús en el ple de condicions molt sovint hi ha administracions que obliguen a que hi hagi plans d'igualtat el poder de regidora Mónica té problemes aquí perquè tenim un pla d'igualtat aprovat i nosaltres som primer que estem incomplint, per tant anem a mirar. També la primera vegada que passa que un quart tinent d'alcalde que jo crec que el senyor Palí s'ho ha d'alcalde, no estigui a junta de Govern amb vots que després, que després es fa aquesta altra comissió, vull dir que normalment el de històricament els estudiants d'alcalde han estat sempre amb veu i vot a l'Ajuntament de Govern. En aquest cas no hi és perquè clar, com que és un terç dels regidors del Constitutori doncs no, no, no, no hi ha més cupo, no? però clar, està el cinquè i no està el quart. Bueno, suposo que això és fruit de que és les, les, les delegacions de, els acords de govern. En quant a la delegació d'atribucions a l'alcaldia a l'Ajuntament de Govern cap problema és el mateix que hi havia, no hem, aquí no hi ha cap mena de novetat. En quant als diners d'alcalde, ja ho he dit, a mi m'hauria agradat la veritat, tenir alguna dona d'aquests 5 primers, perquè crec que vostès tenen gent vàlida per poder fer aquesta feina. En quant a delegacions, bueno, vostè, en la, vostè en aquell moment doncs, fa l'alineació en base a la gent que té, en base a els acords programàtics que han de fer, en base a l'acord polític i també doncs, en base, suposo, a les habilitats de cadascú dintre de la que ha pogut demostrar en el seu espai privat o en el seu espai públic. A mi en algunes àrees, evidentment, algunes ja estaven clarades perquè en algun dia de l'investidura algú ja les va avançar. Per tant, un ponent, me'n recordo, això ho veus quan fer la seva intervenció ja ho va dir, quina les seves àrees. Per tant, no hi cap sorpresa que el grup de gènere del poble doncs, portava IPEP, portava obra pública i portava esports. Jo que això ningú ho discuteix. Aquí, bàsicament, les atribucions són les mateixes, el que és la, la relació a no es toca, però el senyor Ross diguéssim que es queda només amb volubrica i treu la part de de serveis municipals, el qual suposo que això també és fruit de dels Reius Intern i el senyor Atenes també sempre ha dit que ell ho sé o ho sé es suposo que això no és tema de l'esport, sinó que ha sigut <ríe> com qualsevol cas sempre ha dit que volia es i per això també és recull sí que hi ha algunes àrees que a nosaltres ens generen alguna, alguna diguéssim, en discrepància. En primer lloc, en el tema de mobilitat, sabia inclús, va haver l'última, una de les activacions del plenari, mobilitat va, inicialment era una àrea sola que havia i es va eliminar i es va ajuntar amb policia local. Jo, el fet de que mobilitat estigui en una delegació específica del senyor Lladó, doncs, bon, no sé si això ajuda realment a que hi hagi una millor coordinació. També en sobta doncs que tinguem, eh, perquè això a més a més s'ha destacat de vell de premsa, no? que, el, que el que es fa bàsicament és que es ressaltava molt que Calella, Franta, Mario i Llufrio tenia regidors específics. No? Això també en la intervenció que va fer el senyor en la investidura també va deixar molt clar aquests quatre barris. Va, dir, va deixar molt clar que aquests quatre barris també estarien nuclis, nuclis, nuclis, bueno, nuclis urbans, barris, nuclis... No, ja sé ser clarient molt sensible. però no, jo no vaig sentir res en aquell moment he vist aquí res sobre la punxa, ma mascol, cap de gall, armadas, tot això no he sentit parla res. I tampoc t'he trobat podem equivocar perquè no hegi. No he trobat cap eh, referència a relacions ciutadanes. entesa com a relació amb els barris, la resta què no s'enfada perquè hi un barri perquè saben que són barris. les altres s'enfaden, però aquest no s'enfaden. O sigui, si Ma mascó si des un barri no s'enfada, perquè saben que és un barri de Palafrugell me consta que Calaia si diguem barri sí que s'enfada. En bon, qualsevol cas, doncs jo m'he equivocat i vull dir que és un nucli, nucli costener de Palafrugell. Bé, però això em sota perquè no he trobat cap referència amb aquest aspecte. També em en el cas del senyor Lladotos que tinguen en compte la seva macroàrea, perquè d'un d'unidor dos, -do el pastís que li ha tocar, i jo suposo que si parlen en qualsevol regidor, aquesta casa que ha tingut serveis municipals li podrà dir el que és aquesta àrea, però, a, a més també se li adjunta el règim interior, mobilitat, i, a, a més se li assigna la coordinació de serveis a les persones a vostè, que no porta cap aree de serveis a les persones. Això ja ho veurem després, quan parlem dels àmbits, també, que és una cosa típica. no? O sigui, jo, vostè coordinarà una àrea, una macroàrea, de la qual no porta cap delegació concreta, ni de joventut, ni d'esport, ni de servei social, ni d'educació, ni el que això implica, la qual cosa, a mi m'he que coordinar vol dir participar d'allò que més o més estàs fent a no ser que aquests àmbits, com després, més que els àrees de coordinadors siguin àrees de vigilància que també podia ser, més que coordinació em sobta també el fet de que el signor Salvatella doncs tingui Museu del Suro, tingui participació en cooperació, tingui gent gran activa, gent gran activa eh? i dir clar i clar perquè a més a més, inclús he vist que la fundació per la gent gran, qui li pertoca un membre de vocal de, de, com a partit, ell tampoc hi va la jo pensava que la fundació, que era un tema que ell sempre en el qual hem coincidit moltes vegades i que calia treballar i per un tema de millorar tot i que per, per mi sempre defensar que aquella residència gerètica doncs, fa un bon servei perquè cal cosa de millorar, he vist que amb això doncs, no, no se n'han sortit sí que se n'han sortit de ser ajunt de l'IPEP això sí, per tant això és un mèrit important ajunt de l'IPEP i ser reïdor del núcleo diiferant, de també. Suposo que això de reïdor adjunt de l'IPEP és doncs, de tant tant portar la maleta o alguna cosa així perquè, doncs bé, en qualsevol cas tampoc té una nació concreta, no, no té... però bueno, en qualsevol cas m'ha sobtat que, que un tema aquell toca, que en sap, que hi entén, i que a més, a més crec que té un discurs bastant clar, com és el tema de l'assistència a la gent gran en termes d'amplitud, no només a la gent activa, doncs que pràcticament no hi participi en res. Aquí s'ha dit abans, via pública. Per mi és important que hi hagi una manera de via pública, el passa que, suposo que l'alcalde ho ha dit, definim què vol dir via pública i definim què és, qui té la competència sobre tot allò, que la fe... tot allò que es fa a la via pública, però es fa moltes coses, no només es fa residus, es fa residus, es fa ocupació de via pública, es fa inclús una pura immobiliari urbà, es fa, no, es fa molta cosa, es fa enllumen públic, es fa molta cosa. No, no, si no, dic... vostè m'hi diu que, no, que no, hi, no hi serà, però vull dir que el que es fa a la via pública són moltes coses. Per tant, caldrà definir qui té la competència, perquè si no aquí el mateix que passarà amb el tema d'aquells aquells regidors delegats dels nuclis urbans costeners i d'interior que són diferents segons qui tingui la prioritat ja veurem qui, qui és el que mana més, no? Això, que, aquesta forma va posar en marxa, si vostè se'n recorda, senyor Alcalde, el 2003-2007 hi havia el Rayó de Districte hi participava, i es va eliminar l'any següent perquè va ser un caos però on que hi, havia tant tor... hi havia 8 rayons de districte, cadascú volia portar la seva i al final ningú era capaç de prioritzar perquè tothom portava la seva gran prioritat. I després qui prioritzava? Doncs ningú. I el que hem estat, que en aquesta casa portem alguns anys, saber el que passa. Per tant, bueno, escolti, jo espero que vostès tinguin algun sistema intern de prioritzar les actuacions i que això vagi a bon port. Ja heu dit abans, el senyor Ros doncs bé, es queda en l'obra pública de deixar serveis, serveis que, és veritat que el senyor Rosa serveis tampoc és que mai li hagués agradat massa, no estava massa, no recordo quan estàvem nosaltres, bueno, que tot i que era delegat de serveis municipals, doncs, que li, millor que no, no? Però bueno, en qualsevol cas, ara ho ha aconseguit, ara estarà amb el seu espai, que jo crec que vostè ho aplica, doncs, doncs, disfruta i ho fa. En qualsevol cas, intentem que no tinguem obres com tenim ara aquí, ara aquests, aquests, aquests carrers que tenim oberts, i mirem de no fer obres allà al plaça del Porvó, que estem ara arreglant a l'Hotel Batlle, això també tampoc ens ajuda perquè tenim algunes queixes. En relació a la, la, la seva Massagueda, es queda bàsicament el que tenia, excepte el Comuny i Genda, que passa al company Sala, el qual és un ajust intern que vostès fan, que caldrà veure certament les, les, les aportacions, vida que el pla de barri s'acaba l'1 d'agost i, per tant, jo crec que... Potser, si plurament, vostès tinguin aquesta voluntat d'intentar reconduir això amb una macroàrea que dongui suport a aquests barris que no, no en parlem, perquè també hi són, a Palafrugell. La senyora Mónica, la porta d'educació, portant molts èxits i en aquesta àrea, que és una àrea importantíssima a Palafrugell, en la qual sempre ha hagut un ampli consens, en aquest consens, històricament, no només ara, històricament, perquè entenem que l'educació és la l'eina bàsica per, perquè la ciutat pugui avançar de forma cohesionada i, i diguéssim, i que aquests valors del respecte de la, del, del tracte amb la gent i del valor de la convivència siguin forts, l'educació per a nosaltres és important, per qualsevol cosa sap que pot contar amb nosaltres. Si no tenes esportes forts, la Mónica Tauste porta bàsicament similar al que portava abans, infància i joventut, també té, bueno, abans no abans, portava, portava, portava, portava habitatge abans, ara, ara està més habitatge, i, i Museu del Sur, és Museu del Sur, s'allibera i dissedeix amablement al senyor Salvatella i vostès queda amb infància, joventut i política d'igualtat. Política d'igualtat té primer repte a fer, és com si són capaços d'intentar fer algun ajust perquè això aquests sis membres del Consell d'Administració no siguin tots homes. Mark ja també s'ha dit, jo crec que cal que vostès sigui capaç de definir medi ambient què és el que realment li deixen, que no sigui només obrir la porta, sinó que exactament sigui actuació actuació política important, i amb Marcela Llorit. Escolta, per nosaltres, dir, és la seva proposta que fan, no tenim haurem de veure com evoluciona, com realment aquesta alineació dóna els seus fruits i és capaç de, de fer gols i evitar que li facin gols, a la ciutadania, per tant, a veure si realment la ciutat és positiu. En relació a el que deia el mal dels àmbits, a mi el que m'ha sorpres és que en aquesta coordinació d'àmbits, penso que estan més fetes en clau d'intentar, doncs, controlar-los mútuament que no pas en clau de dir perquè a mi m'han ensenyat sempre, jo vinc del món de l'empresa i que una persona coordina allò que realment toca el dia a dia coordinar una àrea en la qual no hi participo, i mi se me fa difícil a mi se me, jo què sé, imagineu una empresa que al cap, cap de direcció financera li diguin que a partir de demà ha de ser el coordinador de seguretat de l'empresa, home, el primer que farà serà, hosti, jo no vull això si pot agafar-lo a algú altre, millor perquè no hi entenc i no hi participo aquí tenim que la competència d'administració general en aquell moment s'hi vacinen en Joan Vigas que a la premsa havia sortit que havia sigut en senyor Pifarrel que la tenia abans, suposo que hi ha hagut un, un canvi a última hora però és que si a lo que implica administració general no hi ha cap eh, funció que el senyor Vigues la porti el senyor Vigas el que porta aquí Pep està a l'adolescència de les persones però és que la senyora Massagalipa és igual és coordinador de l'àmbit d'Economia i Hisenda però no porta cap ara hi que estigui en amb això. Suposo que per l'experiència de dos anys de Comunitat i Genda això coordinarà, però no tindrà tracte directe. Bueno, el senyor Viró, sí, una part sí, perquè és àmbit, territori i obres, però aquí sí que ell pot coordinar una part. El senyor Iador, el mateix, he dit abans, coordinador d'àmbit de les persones, però no porta cap àrea, així si com abans portava esports, ara vostè no porta res d'això. Evita que en el partit seu es que serà només coordinació en relació a les àrees de joventut, esports, també li limiten una part de, de la coordinació, però aquí posa que és tot. Per tant, jo entenc que és tot, tota la macroàrea. I així ho vull fer alcalde l'alcalde, sí, amb la ciutadana perquè realment el porta a policia. Per tant, nosaltres pensem que aquesta distribució de coordinació no veiem ben bé el que ha de ser una millora en la coordinació, sinó no més bé, fruit de l'acord polític. També m'hauria agradat, bona, aquí encara tenim dels, dels quatre, tenim la, la massa guia que és, fa una miqueta d'equilibri, no? perquè només hauria falta que hi hagi tots quatre homes també, perquè així que teníem una assignatura aprenent encara més greu. Bé, en quant a delegació de tribucions, res, i jo només ara me quedaria amb la part aquesta del gabinet eh, d'alcaldia, una proposta que es va fer l'anterior mandat, el 2015-2017, es va posar en marxa, però jo sempre tenia entès que aquest gabinet, que normalment abans es feia els dimecres al matí, no sé si es fa igualment ara, era per trobar-nos els, els portaveus, els grups que governem, per decidir temes d'agenda o temes importants. A mi aquí m'ha faltat, la veritat, m'ha faltat que en tots dos, tant el de, en el de, en el de, en el de cabinet d'alcaldia com el de senyor Salvatella, i allí el senyor Salvatella, perquè de dir que jo el primer mandat tenia, érem el senyor Juli Fernández, l'alcalde, el senyor Gómez, i també hi havia el senyor, el portador de l'entesa, eren tots tres, perquè eren els tres partits que fan part del govern. Que tampoc hi siguin en aquests aquest, òrgans, i, jo crec que vostè sabeu en un barato el pacte que hagués tingut a ser més, més contundent i a menys amb aquest tipus d'òrgans seri, perquè vostè la manera que, que té d'intentar participar-hi en les coses. El dimec és el de matí, es, es fa llista d'agendes, decideix quins actes de cadascú, a menys abans, eh? Si ha alguna cosa important a planificar es comença a discutir s'encarrega, que no hi sigui aquí, doncs, bueno... Després, és a dir, i com ha dit el senyor alcalde abans, amb el tema dels òrgans, Sí que nos ha de farem una proposta per escrit per intentar proposar els nostres grups. Comissions informatives, res a dir quan als dies, igual que el ple i la Junta de Portaveus i en relació a les, a les comissions informatives, sí que diuen bueno, la propulsió que fa la de sempre, 3.3.1. També és veritat que a vegades és difícil, però aquí també veiem que hi ha una certa desproporció, això cal dir segurament que amb el ROM hauríem d'intentar modificar-ho, per clar, els dos primers grups, que tenim set regidors, tenim tres representants, després passem al segon grup de T, que té tres regidors, té dos representants, però després el que té dos regidors té un representant. Jo crec que la proporció no és del tot sense dir res més, eh? vull dir que jo entenc que el govern quan fa aquesta proporció també ha de tenir garantida la majoria, la comissió, malgrat que la comissió no es vota, no té que mai, sinó que es dona a conèixer, però penso que el ROM hauria d'intentar, eh, diguéssim, modificar aquestes, aquestes eh, distribucions. I res més, aquesta és la, la, la nostra votació. Si ja que amb aquest equip, doncs, eh, vull tot funcionar i que, òbviament, doncs, el, finalment els ciutadans, que són els que finalment tenen la paraula, que sí que no hi ha, doncs, validin o validin la gestió d'aquesta alineació, o si vostè, tot i que quan es després poden fer canvis també. M'agradar que a mi un canvi que vaig voler fer no va sortir bé, no passa res. Potser vostè té més habilitat i els canvis que deixem de fer, mi surten bé. Res més a dir. La seva experiència, si hagi de fer un canvi, ja sé quin manual de ser. Bé, intentarem fer una explicació, no tant de les valoracions, perquè al joc aquest les valoracions hem d'acceptar les valoracions i les crítiques que es puguin fer, Uh, respecte de Ciutadans, bé, potser doncs ha pogut reproduir el ple d'investidura, no, no, no toca, però bé, és igual, no ho contestaré pas, respecte de l'STIC, uh, sí que li donem importància, li donem molta importància, de tal manera que hem posat en el capdavant de l'STIC una persona, un regidor, entès amb en la matèria, entesa en la matèria, i aquesta és la millor manera. Evidentment, una mica de contestant el que deia el portaveu de Podem, aquí aquí hi ha el llistat, ha el llistat de, de funcions, no el que farem. Les funcions són aquestes, que el que farem és el que llavors hem de presentar com a programa de, de, de govern. Evidentment ens hem, tenim hem començat a fer una diria una base i a partir d'aquesta base començarà a sortir. Estic segur que com el seny. Marqueres estigui a dintre de la casa i comennci a veure fins on pot arribar amb la seva preocupació que es tracta respecte a l'estic, eh, donarem un altre tomb dels que ja donem i els que donem aquí. Vostè, el senyor Ferrer, eh, diu, bueno, critica que no s'ha fet res respecte al tema d'escombraries de neteja. Home, sí, sí, sí una remodelació de l'àrea és una cosa important. A vostè no li agrada al regidor? Bé, bueno, això es comprendrà que és, que, és una funció, que és una funció nostra. Però una remodelació de l'àrea com les que plantegem, que s'haurà d'acabar de definir, el senyor Julián Fernández també em comentava, és veritat, tenim una feina durant aquest estiu d'anar buscant quins són, els... tenim, en ment tenim bastant clar que hi surt i que no hi surt, però eh, juntament amb els tècnics, que ja els tenim treballant, ja ja, ja, ja estan treballant, els tècnics també veuen bé aquesta, aquesta, aquesta sortida i evidentment tots aquests petits serrets hauran de quedar, perquè el banc de qui és i, el, i la pàgia de qui és, eh, i això ha de, quedar, ha de quedar molt i molt clar, però si no succeiria el problema que podria dir vostè de que per a quin àrea al final és el que, el que neteja. Però creiem que tot el que és de neteja de via pública ha d'estar tot a dintre de la, mateixa, de la mateixa àrea. El futur de Palafrugell és una forta que no es preocupi. Jo fa molt d'anys que m'ho preocupa del futur de Palafrugell i no sols solament jo, sinó tot aquest govern és en aquí perquè està preocupat amb el futur de Palafrugell. Igual no és el mateix que les seues preocupacions, però no, nosaltres ens preocupem i no es, no es preocupi de que Palafrugell hi bé. Uh, Miquel uh, parlaves de l'IPEP Qu què farem? Tingues en compte que hi ha una gran part d'aquests regidors que són nous i els hem de deixar el temps perquè es vagin veient ben bé quines són les seves quines són les seves àrees, què es pot fer perquè el que sigui que passi, això passa tothom que ha estat en un govern, una cosa és el que tu quan estàs abans, quan vols entrar en un govern o el que vols fer i quan arribes a dintre veus quines eines tens, veus quines possibilitats tens i quines competències tens no? perquè a vegades es poden fer moltes coses i després com arribes en aquí dones la competència de l'Ajuntament o, o no hi ha els mitjans eh? però que nosaltres, eh, els, els nous regidors que ja fa temps, a partir d'avui seran titulars però ja fa temps que ens estem coordinant, eh? cada un cada vegada es va assentant més a quin és el seu, el seu lloc i després eh, i després doncs, ja començarem a donar fluïts eh, doncs, podem presentar el, el, diríem, a l'esborrany, el, el programa Marc que ja hem fet, hem fet un programa Marc unes cinc quants de punts, però a partir d'aquí ara hi començarà a treballar tots els regidors. Respecte a la via pública, hi ha va, ja pot variar moltes crítiques, no? però nosaltres un de dels topalls que tenim més grans és amb el contracte que hi ha, i és un dels topalls que tenim en el moment de fer moltes coses, perquè jo li puc assegurar que el regidor que hi havia de Medi Ambient i que ara serà de via pública, cada, cada dia que entra al despatx m'aporta una proposta nova però no els pot fer perquè el contracte està en el contracte. De fet, ja hem parlat amb el secretari i ja hem voltat sobre la taula per veure de quina manera podem donar tombs en aquest contracte per poder-li triure més suc possible. Després dels àmbits, bé, llavors, el senyor Juli Fernández també parlava, us contestaria una mica tots, nosaltres les reunions d'àmbits no els veiem molt operatives, no? que siguin molt operatives, creiem més amb l'operativa de cada àrea no? i amb la coordinació de govern. d'acord i Aquesta farà més aquesta funció de, de coordinació. Va estar molt bé la funció estratègica a vegades per tenir una visió de tot el que és l'Ajuntament i hem posat en allà en els regidors que, que, que tenen més visió de tot l'Ajuntament, però no com a, com a comandament, diríem, no, nosaltres no veiem la reunió de, de, estratègica de, de tots els àmbits com, una, com un, un òrgan de govern de tota la de direcció d'aquest de vaixell, sinó que tenim altres organismes a dintre per poder-ho poder fer. Julici El senyor Juli, se sí, la faig jo, m'ha tocat, tocat fer-la de mi, de totes maneres li vull agrair les seves paraules de... de i de acceptació d'aquest que és el govern i de que uh, no, no va buscar uh, sortides, uh, vostès, la llista més votada i li, li, li reconeixerem i li reconeixerem sempre, jo com vaig fer la, el, el, el, el, el discurs de, de presa de posició, li va dir li li reconeixerem sempre, però és evidentment uh, uh, el, seu, el, seu, el, el seu títol uh, uh, es torna en un orific on vostè són 7 i nosaltres també són 7 i ens posem en el, en el pla i votem 7 de 7 i llavors es havia de desencallar d'alguna manera Aquesta, i nosaltres hem Proposem, hem proposat d'aquesta manera i per això hem portat el, el que li passen. De totes maneres, li vull agrair les seves paraules. Me parlava de, de l'equip de govern. Nosaltres eh, creiem que, quan hi ha una recomanació de transparència eh, i si els serveis tècnics superiors de la casa es diuen, home, estaria bé que els acomplíssim, els complim, els complim, i ja està. I, amb les juntes de govern o amb, amb, amb les diferents, diferents assignacions de cada un dels regidors si sí, sí és això el que diuen, fem-ho, fem-ho ara perquè si no hauran de fer-ho d'aquí quatre dies i demanar que, que haguessin de fer un a mig mandat que seria el més complicat si és, si és, de, si és, de, eh, si és que s'ha de fer es fa, ja està és veritat que amb els, amb els tins d'alcalde tots són homes de fet eh, els, els, els partits també que ens acompanyen a Esquerra també doncs, tots són homes però eh, intentem que només siguin aquests un, únic òrgan i els altres eh, intentem doncs, que siguin molt més de la paritat Eh, respecte relacions ciutadanes dels barris eh, tenim, una, un, tenim un regidor de relacions ciutadanes ten, mantenim totes les reunions en tots els barris, o de nuclis jo crec que ja ha quedat clar, tenim les relacions en tots els barris mal, amb una participació activa fins ara del senyor Ros com a regidor de serveis i segurament que continuarem igual amb el senyor amb el senyor Paulador com a regidor també de serveis perquè en les relacions amb els barris moltes de les qüestions que posen sobre la taula el senyor Ros era molt sobre, sobre serveis i que és el regidor de serveis ses sabeix molt. Però de totes maneres el que ens preocupa més de les relacions amb els barris no és els que ja són creats i això hem parlat amb el Sor Salvatella, que és una de les funcions que li hem recomanat sobretot, sinó que ampliar aquests Quatre barris que només tenim que, que, que se reuneixin i que siguin molts més al cap de la projecta. sigui, el que hem d'intentar és que no, no solament hi hagi el, el, el quets que ja estan funcionant, sinó que ampliar-ho, i això, aquesta és la funció que té el senyor Salvatella com a com a, com a, regidor, com a regidor de Participació Ciutadana. Va parlava de, de, de per què hem, hem separat mobilitat i policia, perquè mobilitat es trobava a mig camí entre policia i serveis. No? I llavors, com que de mobilitat hem cregut, hem cregut que era una cosa molt de carrer, molt de ser sempre a del, de, de, en el carrer, perquè són unes problemàtiques que es produeixen al carrer i que s'han dit solucionar al carrer, per això hem fet aquesta proposta de que el regidor que faig de serveis, que estarà molt més en aquesta via pública, no de neteja, sinó la via pública d'obres, de, de, de, de, de, de brigada, sigui el que, que tingui també cura, d'aquesta mobilitat. I llavors, aquesta coordinació que fa del servei a les persones és només de coordinació, diríem, era, diríem, com a adjunt de, de les regidories de l'àrea de les persones doncs per donar-los un cop de mà i, i per, per, per intentar-los coordinar amb, amb aspectes de que, de que hagin d'anar tots, tots sols. A vostè ha anat repassant, el deia del Salvadella, el senyor Salvadella tenia la gent gran activa. perquè què l'hem continuat mantinguent? perquè la vàrem, la vàrem crear en el 2015, perdó, en el 2017 aquesta, aquesta separació de gent gran activa que seria la gent gran assistencial i ens ha funcionat molt bé val? i creiem que si les coses funcionen bé s'ha de continuar. La gent gran diria més assistencial que estan de benestar o continuar portant la, la, la Rosina Seguer com acordava fins ara i aquesta gent gran activa jo crec que en aquests dos anys eh, doncs, eh, la valoració que fan la gent gran activa és positiva Llavvorors el que fem doncs, posar un regidor que també tingui cura d'això i hi ha molt més camp de córrer no? i els altres més assistencial. I d'aquesta manera també el, el, el referent polític, però el referent tècnic continua sigue el mateix. Ho hauria pública ja hem parlat, ens falta definir, Això de totes maneres ja s'aprovarà en un ple la nova definició d'aquesta àrea com ho tinguem com la ja tinguem ja ja feta. I respecten els regidors de, de, de districte i de nuclis, la veritat és que, a veritat, jo no tenia coneixement en aquell moment de que els vuit de districte era un caos, però nosaltres creiem que els quatre de nuclis no ho seran. Si reduïm de vuit a quatre no? i d'aquests quatre no ho seran. I és una manera també de reconèixer la peculiaritat del que són nuclis no? i que, eh, diguent el, eh, el seu regidor de referència, el seu regidor de seguiment, el seu regidor que haurà d'anar periòdicament en, el, en, el, en la zona en el núcle que li correspon i que sigui l'interlocutor eh, ràpid amb, en, amb aquestes persones bé dels àmbits que li ha dit, nosaltres ho considerem poc operativa i que el que hem creat, perdona, que crearem perquè encara no el tenim creat això és una cosa que s'ha de posar a exposició pública i haurà de sortir en el rom eh, la coordinació de govern no? i aquí és amb nosaltres eh, i aquí sí que hi serem tots els senyors del Batella també, perquè és, aquesta serà el veritable òrgan de Govern de, de, de l'Ajuntament. La coordinació de Govern és on portarem tots els, els aspectes importants d'aquest Govern i que en aquí és on nosaltres eh, decidirem. O sigui que si hem de buscar un timó i qui hi ha de portar en aquest timó eh, estarem doncs, en aquesta coordinació de Govern perquè volem treballar com a equip i l'única manera de fer-ho, treballar-ho com a equip, és, és, és, és fent-ho i, i, i, i sent-ho i per això doncs el Gabriol d'Alcaldia li han continuat donant aquesta funció més, més de, de, doncs de, de de relació amb, amb l'equip de, de, de, del primer tenint d'alcalde i l'alcalde que som els que estem aquí de relació amb els, amb els tècnics que tenim aquí, que vindria a ser com una reunió operativa, eh? i en aquesta com una reunió operativa però no com una reunió de govern perquè amb, amb aquesta creació de la coordinació de govern serà qui portarà les rendes d'aquest Ajuntament i amb això jo crec que hem contestat tot el que el que hi havia? Si hi hagués una rèplica molt curta... Sí, sí diguis-ho, -se, Ferrer. Segons més. No, jo el tema aquest de relacions ciutadanes, jo crec que vostès, en tot cas, haurien d'intentar fer una relació concreta perquè la mirada, el Joan Salvatella, té assignat la part de participació i cooperació. No hi ha cap, cos, que, cap element que parli de relacions ciutadanes enteses com relació amb els barris. Parla de potenciar, planificar, impulsar la gestió de participació però sí. no parla. Per tant no, no, si, si la voluntat seva és aquesta en tot cas jo crec que la consellera que ho clarifiquin perquè així la gent tingui una interlocutora sí. ja hem estat parlant eh, molt, molt i també hem estat parlant amb el regidor eh. dir, una, de, una, de les, una, de, una de les mancances que tenim no és el que ja funciona una de les mancances que tenim és aquells barris que no funcionen. És en, aquell, en aquelles zones de Palafrui que no funciona aquesta participació. I aquesta és la seva... el que li hem encomanat com a equip de govern, sobretot la, feina, la gran feina que té. O sigui, augmentar aquesta participació. Els que ja funcionen, amb, amb el tècnic municipal, nosaltres hem reduït molt la, la participació de la part de l'Ajuntament quan fem les reunions amb els barris. En, en l'última època hi anava la tècnica, en Lluís i jo. Eh? Intentarem mantenir-la amb, amb, amb aquest marge de, de petita gent, menys, com hi hagi algun tema, que pugui venir doncs, en Josep o que pugui venir eh, o, o, o en Jaume, algun dels regidors, eh, però aquesta, aquest contacte d'escoltar que diuen, donem molta més importància en la, en la persona tècnica que fan el seguiment a les problemàtiques que tenen. En el, ara el que nosaltres el que tenim és que home, hi ha barris importantíssims de Palafrugell que havien tingut potents associacions de veïns i molt actives que eh, eh, no, no, han desaparegut, i no per efectes de l'Ajuntament perquè van desaparèixer entre, entre la seva època i la nostra eh, llavors el que hem de fer recuperar-los i aquí sí que hi ha una gran força política, sí que hi ha molt de, molt, de, molt de camp polític per córrer i aquest camp polític és el que li hem encomanat en el, en el senyor Salvater Digan també això, que el mar, sí, jo digui... tinc dos coses, en tot cas a preocupa el fet de que vostès facin la distinció tan clara amb els quatre nuclis, quatre nuclis tres costeners un d'interior, i en relació a les altres barris. A mi em preocupa perquè és evident segurament que aquests quatre, quatre nuclis tenen una, una percepció molt més de, de sentiment de pertenència en els seus propis espais, però és veritat que hi ha altres barris, a Palau d'Ugell, i vostè ho sap, alguns han deixat de fer activitats per motius diversos, però la percepció, i jo suposo que igual que jo ho he fet vostè en aquestes eleccions que hem fet porta a porta, alguns barris estan ràpidament estan buscant tenir interlocutors per tant jo, així com hi ha associacions que estan molt actives, com pot el carrer Ample que està molt activa, intentem que les altres associacions donen-li eines perquè no fiqui la vida impossible, jo crec que aquest és un tema que inclús amb això que parlat o busquem maneres perquè la gent s'hi apropi i voluntariat se senti motivat o si no, és veritat que aquests quatre nuclis tenen més estructura però siguem capaços de donar-li, perquè a mi em preocupa aquesta distinció, l'altra cosa que em preocupa Vostè ha dit, gent activa, home, gent activa, si associem a Consell de la gent gran, o el que fa, va ser una Consell de la gent gran, home, fa molt de temps que funciona. No és el 2017 que va començar a funcionar, el 2017 cas podem dir que han tingut l'espai definitiu de la, de lo que és la pedra. Però la Consell de la gent gran és històrica a Palafrugell, la quantitat d'anys que fa que funciona. En tot cas, jo estic content, perquè obviamente jo si alguna cosa funciona, M'alegro que funcioni, perquè si funciona tot sortim guanyant, tant la posició com el govern, de que el cohesió de gent gran porti uns mesos fent una bona activitat però això no només això, per mi això no només gent activa jo crec que de ser capaços d'obrir les activitats a la gent activa més enllà del que fa el la gent gran, I jo crec que aquesta feina doncs jo espero que el senyor Salvatella sigui el que pugui arribar a fer no, o sigui, fent, fent, algun, fent més enllà començant pel conserci i començant pel pla d'usos, que jo crec que serà la primera signatura que tindran sobre la taula. I ja, ja estic, jo, ja alcalde. Però això és el que li deia jo. Que tenim, amb gent gran activa tenim un camp per córrer. I dels nuclis l'única cosa que hi ha, si sí que li voldria fer aquesta petita precisió, de que els nuclis estan allunyats del nucli de Palafrugell i això crea unes problemàtiques diferents respecte als bars. Només això. Val. Passem doncs el punt número 7, que és uh, retribucions i assistències. Hem comentat abans en tot l'aspecte que fa... Sí. Perdoni. Fem les explicacions del 3, el punt 6 i el deixem. sembla bé, sí. Uh, Recomenacions, em sembla bé. 3, 4, 5 i 6. Per sí. sí. nosaltres podem fer totes juntes, eh? No per nosaltres també. Per nosaltres també del 3 Ferrer, al 6 de l'1 al 6 la podem fer juntes no, portareu de Ciutadans del 3 al 6, 3 al 6. Uh, Joan Ferrer sí? del 3 al 6 la podem fer a la conjunta sí, molt bé sí. doncs, vots a favor dels punts del 3 al 6 que sigui la mà vots a favor vots en contra Si es llegir, si es pot el resultat. el punt número 7, que són retribucions i assistències ja ho he comentat en, quan hem fet el primer punt de Junta de Govern que hem de reestructurar tot el que és tot el que és el que, el que, teníem, el que teníem aplicat, el que s'aplicava fins ara i amb la diferència també que en aquest Govern tindrem tres dedicacions parcials sí que m'agradaria dir que el punt de partida d'aquest Ajuntament i no solament el punt de partida sinó també el punt final és no moure'ns-a de les retribucions que rebien en el mandat anterior. No es mouem. O sigui, regidor per regidor, eh, cobra més, cobra igual de que el cobraven el mateix, els diners d'alcalde. Eh, L'única diferència que hi hauria seria per la dedicació d'en de, per perquè per hi dedica més hores, però estaria en la línia del que cobravem eh, eh, anteriorment. O sigui, nosaltres no hem aplicat cap pujada en les retribucions que tenen els regidors, de tal manera que, eh, el, que els el que cobraven els regidors d'ara el que cobraven els regidors 2015-2016 més o menys són els mateixos Al el 2017 el, el, el 19, com que eren menys regidors l'equip de govern, és cerca que hi havia menys diners però si agaféssim els, la quantitat de, cas, de, de despesa que cobraven els regidors eh, és la mateixa és la mateixa hi ha una petita diferència però és, és, és, és, és, és bastant insignificant ens agradaria dir això com a punt de sortida o sigui aquí, el que no aquí totes aquestes modificacions que es fan aquí no són perquè eh, els regidors eh, doncs, eh, eh, els rebin una assignació molt per sobre del que estaven rebent malgrat això pot haver-hi regidors que, que, es vegin, que es vegin aquesta significació com he dit abans doncs, hi ha uns regidors que es tenen una tenència d'alcaldia perquè creiem nosaltres que dediquen més hores a l'Ajuntament i de que això es veu retribuït. Com, que no es pot veure retribuït. com que no es pot veure retribuït en la Junta de Govern, la proposta que fem és que, a part de la Junta de Govern, crear dues comissions, que d'un s'han de crear encara i el senyor secretari, si hi ha donarà la informació més detallada, crearem aquesta, aquestes comissions, es posarà exposició pública i nosaltres no cobrarem això fins que Uh, el ROM els, els reculli i això el termini suporta més ell però vull dir, o sigui, d'entrada nosaltres aprovem això però no podrem cobrar-ho perquè no estan creades eh, i, i es podran crear i, i per això uh, posem aquestes dues comissions que abans no es cobraven Comissió de Coordinació de Govern i Comissió de Coordinació de Territori no? són les nostres propostes i els hi portem a part d'això, m'ho he comentat abans, aquesta dedicació parcial del senyor Pau Ullador, del senyor Joan Vigues i del senyor Josep Salvatella això a dintre del nostre dret, tres dedicacions parcials amb un ajuntament de 22.000 habitants i de 32, 33 milions d'euros de, de pressupost més o menys eh, no, no, no és és una, cosa, és una cosa corrent en la majoria de les poblacions, una de les coses que també hem fet eh, tant amb en Josep Salvatell amb en Joan i jo, que som els que hem portat tot el tema aquest, és ja també veure què feien altres poblacions i estem en poblacions més o menys semblants, estem, estem més o menys igual o sigui que no presentem aquí una, una, una proposta descabellada malgrat que vostès hi poden estar d'acord o desacord però el que no podran dir mai és que nosaltres aquí doncs, hem aprofitat el, el, el que hi havia doncs, per fer una puja desmesurada una de les coses que com estàvem amb l'oposició, hem estat parlant i ja hem parlat amb el senyor Juli Fernández, és que a la Junta del Portaveus es gratifiqui perquè considerem que el portaveus, sobretot el portaveus de, dels, dels grups de l'oposició tenen molta més feina que no pas un regidor natal de l'oposició, i per això fem aquesta gratificació de 100 euros, la participació en el ple és el mateix, 480 euros, a la Junta de Govern, 315, a la Comissió de Coordinació de Govern són 315 i la Coordinació de Territori són 86 euros. Això, fet i desfet, i tot allò que, eh, amb el que correspon, doncs això diríem, vindria a ser el mateix de, que cobraven per assistències i dedicacions exclusives, les tres que he comentat abans. Dir-los jo també, en el meu cas, jo que estic en la Diputació, a l'Ajuntament cobraré per assistències i tindré mateixes, la mateixa retribució que tenia fins aquests dos últims anys. El que passa que sí que variant els, els conceptes, no? però la, la retribució final per les hores que he dedicat és, és la mateixa. Bueno, aquí hi ha les sessions màximes perquè també això amb Junta de transparència també ens acaben de marcar i els, hem, els, hem, els hem posades en aquí les sessions màximes de ple que és el que correspon a tots vostès eh, són 12, 12 sessions això ens permet que plecs extraordinaris ens puguin comptabilitzar per si un ple no puc assistir i jo us dic un ple doncs, eh, llavors, normalment eh, en fem 14-15 eh, 14-15 plens en l'any vol dir que si algun dia un regidor no pot insistir per la raó que sigui eh, no, no tindrà cap, eh, cap analització en aquest aspecte perquè el que comptarà és que a final d'any hagi si a 12 eh, plens siguin de plens ordinàries o plens extraordinaris. respecte els grups municipals eh, també és el mateix eh, aquí s'ha fet una fotocòpia del que hi havia fins ara per número de regidors i una aportació variable segons els regidors a partir del segon, tal com estava no hem tocat absolutament res aportacions del grup i aquí ho teniu doncs, aquí a la plana 30 tot el que hi ha i en aspecte de retribucions no, jo no tinc res més a dir ah, passem doncs als portaveus en aquest punt número 7 Tenint comptes del que, del que gastem en despeses de participació política, clar, ens anem a 698.065 euros. Si a més comptem el defensor del poble, altres institucions i altres despeses que, de representació, ens anem una quantitat, a mi, jo crec que no pertoca. Jo crec que hi ha d'haver contenció i arribar-hi estalvi, eh, no dic que no, no s'ha de treballar, és el contrari. No? S'hauria de treballar en funció de la participació. Per tant, jo considero que és una despesa massa exagerada i que no correspon a les circumstàncies actuals que viu havia al poble. Per tant, jo demanaria replantejar-se aquestes partides i rebaixar-les si és possible per tenir en compte dic, aquesta problemàtica social que, de, que hi ha encara a Palafrugell. No acabo d'entendre jo tampoc de passar de, de 3 a 5 regidors, no sé quina és la funció. No, no l'entenc. No de, de passar, perdoni, de tenents alcaldes, ah. de, de, de, de 3 a 5, no acabo d'entendre. Bé, jo crec que amb 3 hi ha una representació ja bastant que coordina el que és eh, els grups i el triomvirat. Per tant, jo aquí faria una miqueta de com el cap de l'article periodístic i que el tribunal del manifest clar, una mica que sequeja les arques municipals és que és unes quantitats francament que una miqueta escandaloses jo considero que hi hauria d'haver un replantjament a la baixa aquest és el nostre parent per tant considerem que hi ha d'haver estalvi en tota la despesa pública i lògicament estalvi també en el personal simplement això. Sí. Sí, des d'altres anys quan que guà ha fixicat que és una qüestió de la construcció, que ja tenim un disseny i que és que les són les la va Sí. Sí la comissió de de coordinació de govern i de Exacte, i de coordinació no, del territori. No havien estat creades, no? No, eren... no, no, no, ja he explicat. Sí, que... ara sí, ara, ara sí, sí, sí. ho he explicat, no? sí. I era el, el el més gran que teníem, daim, no tenim. Ara una de les coses que veiem, és clar, perquè lo que era Trump pues tens decisió a l'alcalde, els diners d'alcalde al ple de la Junta, en fi, llavors havia deliberat, però aquestes no, no sortim per enlloc i nosaltres, bueno, ara, ara s'ha vist clar, això fa que una vegada es creïn, llavors nosaltres farem o, o, o desfarem, però mentrestant no, no, no està no ens sembla correcte el, el tema també, aquestes dues comissions falta concretar-les una mica, perquè no, no sabem gaire res de, de... Li, hem dit, li hem dit que està a l'exposició pública sí. a es farà exposició sí. pública i s'ha donat tota la informació, s'aprovarà sí. no, per plees. I no, no. Exactament, perquè fins ara l'única cosa que sabem és que s'han de reunir 44 vegades i el, com, el que s'ha de guanyar, doncs com ho sapiguem, ho apuïrem, o apujarem o ho deixarem, però mentrestant no, no, no li farem costat. Una altra cosa és el... el que això ens toca, que és a, a veure si es pogués apujar una mica el que, és la, la, la, el que cobren els grups, no? perquè fa molt, crec que fa anys que no puja. i són 185 no. euros almenys, sí, són, sí, entre, entre una cosa i una altra, a veure si es pogués pujar una mica, perquè al almenys Dues, dues legislatures, no? que no es toca... El... Dos mandats. Dos mandats, sí. sí És nou, no. aquest. Sí, eh, eh, dos mandats. Això ja, ja ho sabia, però que encara se m'enganxa. Sí, dos mandats que no... Que no bueno, te passarà, no. passarà tres o quatre vegades, sí, abans, sí, sí. i llavors sentiràs el senyor Miquel Ferrer, que ens Un dit. de sí. sento, demano perdó. Eh, teniu raó amb això. Correcte. Doncs, eh, només això. Sí, senyor Fernández? Sí, gràcies, d'acord. Sí. Bé, vostè ha fet aquí una sèrie de manifestacions en les quals jo nego la major. Vostè ha dit no hi ha pràcticament cap puja en relació al que cobrem els reïdors l'anterior mandat que el cobrarem ara. Jo cobraré el mateix, parlant de vostè, que el que ho cobrarem ara. Jo crec que això, almenys, o jo m'he equivocat o l'informe que, que acompanya la proposta d'interventor està malament. Perquè jo parteixo de la base de l'últim cartipàs eh, aprovat per vostès, el ple del mes de maig del 2000. Jo no li he dit això, eh? Home, vostè ha dit que no, no. tothom cobra pràcticament el mateix que està cobrant ara. Pràcticament no hi ha cap increment de cap reïdor. No, no li he dit això. Bueno, dit... oh, deixem acabar. Sí, de sí, sí, malgrat. Digui, digui, no, perdó. Podíeu apuntar malament? Sí, sí. Perquè sí. estarà gravat. Però jo parteixo d'aquest cartipàs, allò que bàsicament en aquell moment es van a mantenir totes les retribucions. En aquest cartipàs que vostè fan el 30 de juny, el que s'elimina són es deixa un únic atinent d'alcalde, perquè en aquell moment hi havien tres, i es fan, òbviament, doncs, es fan les seves distribucions d'àrees, però a nivell de retributiu no es toca res, es manté tot el que hi havia del cartipàs que es va aprovar en el meu, en el meu mandat del 2015. I aquell cartipàs parlava d'unes quantitats, i jo el que he fet ha sigut passar aquelles quantitats, que és la que vostès estaven cobrant fins al 30 de, de, de maig, Sembla que el juny no s'ha cobrat perquè estem a l'espera de poder provar tot això. I jo, o bé és que hem cobrat molt menys o a mi alguna cosa no ho quadra. Per, per començar, l'alcalde, que vostè diu, eh, evidentment, eh, el que jo cobrava, en còmput anual, era de 34.560 euros anuals. Cobrava l'alcalde fins al maig del 2000. 19. Ara, amb la proposta que hi amb les comissions que s'han de crear, que s'ha de modificar el ROM, per cert, vull recordar que la ponència del ROM ja es va posar fa un any per començar a modificar-lo, i ara modificarem d'urgència, perquè, òbviament, si això no ho aprovem que no es publica, els ridors que esteu afectats per aquests 115 euros i quasi 86 186 euros ho a partir del setembre, no? Jo dic perquè s'ha de modificar. M'imagino que el mes de juliol portarà per urgència, suposo. Si no, el problema és seu. Però clar, en aquell moment, segon aquesta proposta, l'alcalde passarà a cobrar 38.464 euros. De 34 a 38, que jo sàpiga, hi ha 4.000 euros de diferència. No, dic que, gran, no? no sigui, dic que sigui un gran increment. Però és que si a la via del que són els, els regidors, primer, en còmput global. el Període de 2015-2019, la suma global amb 13 regidors governant, 13... Eran 2346.800 euros, Treu, o sigui, fins al maig del 2000, perdó, fins al març del 2017, perquè el mes d'abril ja va pagar pagarment perquè no estaven tots governant. Eren 346.800. En aquest període que prové d'ara, el que s'aprovarà, eh, el, el, el cost global que implica tot, és eh, implicar doncs govern, oposició, grups polítics tot, seran de 361.529. Això és un increment de 14.729 euros amb un regidor menys governat. Des d'aquí estem d'acord, no? Suposo, els números diuen això. I si anem, regidor per regidor, vostè doncs ha dit abans, home, bàsicament, més o menys, parlarem, per exemple, el senyor Palahir, ara que estava cobrant, el mes de maig va cobrant en proporció a 19.440 euros anuals, que és el que venia cobrant un regidor, podríem dir, un de, de, de, de, de la majoria del govern meu i també de vostè i ara amb aquest amb el que tindrà de plenari més les comissions passarà a cobrar 23.404 això en els meus números és un 20% el senyor Lluís Ros en el meu mandat quan era, era tercer tinent d'alcalde cobrava 20.160 euros a eh, anual Ara, amb aquesta proposta que fem, cobrarà 23.404, això és un 15% d'increment. A casa meva, vaja, potser que jo ara de número ja no domino, tampoc, és possible, eh? també pot ser que no... Però clar, hi ha una cosa també un matís important, és veritat que aquest increment que hi ha en relació a l'altre mandat no és massa important, si ho comparem en termes homogenis, perquè l'increment se concentra en més regidors. En el meu govern, dels 13 regidors governant, 7 cobraven els 19.440 euros que és, podríem dir, el mínim que hi ha a cada regidor en aquest xau mandat, aquest mínim el cobren el mínim que són 19.620 euros el cobren 5 regidors i per tant vol dir que la resta els 6 restants són els que realment tenen el pastís gros i és aquest increment i clar, si anem al primer tenen alcalde és veritat que el brut és el mateix entre el senyor Gómez i el senyor Vigas el brut és el mateix per un diferencial, que és la cotització. I aquí això implica un cost més. I a nivell de cotització, clar, jo, jo a mi, la situació personal de cadascú és igual, però jo volia dir, si realment hi ha alguna persona que està cobrant per dedicació parcial i a més a més és beneficiari d'algun tipus de contribució de, de pensió, aquesta cotització sigui incorrecta perquè es cotitja per menys. Jo dic només per si, si podem estar al llibre que vull menys o baixar alguna partida, millor perquè la, la, la pensió activa la llei ara ho permet i aquest que té dret a la pensió i si segueix treballant cotitza molt menys que el que cotitja, cotitja en general, dir perquè si no aquesta, aquesta ho dir seria bastant menys, ho dic, jo ho dic només perquè ho comprovar. Però és que si així a les dedicacions parcials i comparem magnituds homogènies a mi m'han ensenyat sempre a comparar coses iguals si volem comparar coses diferents tenim un pollastre en el meu mandat hi havia dues dedicacions parcials 24.000 euros anuals a raó de 25 hores setmanals no? Estan d'acord? 24.000 que hi havia eren el senyor Lluís Pujol i el senyor Xavier Rangel. si jo faig aquesta operativa amb les dedicacions parcial que hi ara eh? el senyor Salabatella que té una dedicació parcial de 17,5 hores setmanals i això li pertoca una reducció anual de 23.000 euros, 23.404, eh? si faig l'equiparació en relació als les 24.000 i 25 hores ell hauria de cobrar 16.800 euros això que vol dir? que en termes homogenis, aquí hi ha un increment del 40% en termes de, de dedicació parcial però si a la part del senyor Lledó i d'abans la senyora dona en aquell està cobrant també els darrers que ha cobrat 19.440 euros clar que amb ell ha tocat un pastís de nassos i, i jo crec que d'aquesta dedicació jo, no, jo, no, no és que qüestioni que tinguin tres dedicacions parcials qüestiono el fet de que diguem-ne les coses per seu nom doncs que evidentment aquí hi ha un increment de retribucions que es concentra en determinats regidors, que vostè ha decidit que tinguin més feina, perfecte però si jo comparo el senyor regidor portant esports cobrava 9.441 a l'any i ara vostè d'alguna manera passarà a cobrar aquests 21.300 euros Jo bueno, també és un increment m'imagina que farà moltes més hores segurament que les farà però si em vaig a els termes homogènes a banda, de la, de la jornada parcial de 25 hores, 24 hores, estem allà mateix, 40%. Les dedicacions parcials, les tres que vostres fan en termes homogenes de la seva mandat, pugen un 40%. Bueno, això també s'ha de dir, i que no, que no podem venir aquí i dir, no, no, és que jo cobrava 1.400 euros i ara sigui sí de cobrar el mateix. No, si únicament d'un 20% s'explica, que és perquè hi ha més delegació, hi haurà més dedicació, fet no poden dir, més o menys, l'increment és similar, jo com alcalde cobro el mateix que cobrava abans, no, i a me surten 400 euros més cada mes, que no, que no, que no, no, o sigui, no estic qüestionant que l'alcalde en aquest municipi sigui cobrant molt, si mirem exactament el que es podria arribar a cobrar, som dels ajuntaments que tenen retribucions com a alcaldes, inclús com a consistori, de les més ajustades de la província, però, però això s'ha d'explicar, i fem pedagogia de la dignificació de la feina de la política, no cal que anem, escolti, la feina s'ha de reduir perquè dediquem moltes hores, per tant, jo crec que això s'ha de deixar molt clar. I després, aquestes dues comissions. Miri, jo no, no es calla qüestionar l'informe de, diguéssim, dels de, de, de suggeriments que fa la, la sindicatura. Per mi, aquesta forma que ho estem fent, de aquestes comissions, també són correctes. El que està, el que passa és que aquí ho veig, us he dit abans de la intervenció, que aquesta comissió de coordinació de govern serà la, realment el motor del govern. Allò on els trobarem per decidir com ha de funcionar el, el, el govern. Bé, em vull pensar, em vull pensar, que en aquesta convenció, quan l'aprovin, els dents d'alcaldi seran tots. Perquè si no, tal i com està redactat a efectes retributius, aquesta convenció seria l'alcalde, el senyor Palahir, la Mónica Tauste, l'Eixit Atenes i en Marqueres. Vull pensar que a part d'aquests, els altres també hi seran, perquè si no, si, si la resta no hi són, el negoci, farem el negoci a les cabres. I l'altre és que, com que aquí, per arribar a equiparar-ho tot, cal buscar una fórmula que ens permeti donar 86 euros per cada reunió a l'alcalde, al senyor Palai i al senyor Llorós el que fem és que retribuïm una comissió que ja està funcionant, suposo, que és donar-li forma d'òrgan col·legiat, perquè si no és l'òrgan col·legiat qui hi ha un secretari i que aixeca acta i que tot puguem accedir a aquestes actes que és la reunió que fem els divendres al matí, donar-li forma d'òrgan col·legiat i aquí li posem 86 euros per què? Perquè arribem a que tothom cobri més més el mateix Bom, doncs diguem-ho així, diguem així, però si, si, si nosaltres no és que estiguem qüestionant que això es pugui fer així, el que digui que no podem dir, escolta, no, no, el reïdor que cobrà 19.000 cobrava el mateix, doncs pues no, nosaltres que qüestionem és la forma en la qual, perquè inclús si vostè varen a la nota de premsa que varen fer pel Cartipàs, que jo he vist el que sortia a Radio Capital, he vist lo que sortia, és que no parlava de tema de sous, sembla que si em fes por parlar d'això, no, no, perdoni, a la, jo, a la premsa a la premsa tot el que ha sortit no, en cada moment de parlar del tema sous parlava del tema dels nuclis, nuclis parlava de les, de les àrees i dels, bueno, quan dubto molt i si no li demanaria a protocol que me l'enviï ja. dubto molt que si es va enviar, ja li, ja li enviar parlant dels sous la premsa no els tregui perquè en aquell moment és lo que més, és lo més ja miné el tema dels sous dels polítics és el que més i dubto molt que si això s'hagués enviat diguent el que cobrava cadascú el titular de la premsa hagués sigut que farem un govern cohesionat i potent i, a més a més, que tindrem regidors als nuclis, Home, jo demanaria que la nota me l'enviessin, si realment la podem enviar, això, no? perquè no ha sortit res d'això. Per tant, jo, no en aquest aspecte, no podem estar d'acord, no tant perquè no defensa el que polític que ha de venir a treballar de cobrar, no s'ho hem defensat sempre, sinó que entenem que les coses s'han de dir pel, pel, pel seu nom i flac favor diferent a la política, si quan tenim d'aprovar una política retributiva Ten de buscar allò, bueno, sembla ser que cobrem la mateix, perquè això ho fer com el cas d'aquell del, del, del pollastre, no? la comunitat, de, comunitat de vins que són tres veïns, i resulta que el, primer, el tercer encarrega tres pollastres. Això porta fan, tres pollastres, I quan fa la mira, aquí s'ha menjat amb viança calats. No. No, i aquí senyora. surt que hi ha un que s'ha de tres pollastres i dos s'estan morint no, de no, gana. Això és mentida, això, eh. Això és, això, sí, això no, no, no, no, si de la explicació de percentatges, no, no, però això és mentida. No no l'accepto. No, no. Di que hagut que estiguin, no, no. dels percentatges, que és important. No, no. Quan jo dic que vostè ha de comparar termes homogenis a les diccions parcials ha de dir 2015 2019. 24.000 euros, 25 hores, i ara això s'ha de fer equiparatiu, i s'han si, de comparar d'aquesta manera, i no passarà però a part d'això, és que tot i això, aquestes dedicacions, es cobra més que el 2015-2019. Uh, intentarem anar una mica amb les, les explicacions, el senyor de Ciutadans eh, demanava contenció, que ens deixéssim, jo crec que, més el senyor Fernández, que porta anys en aquí, li ha explicat o que jo li volia explicar. Estem per sota de la resta dels ajuntaments com nosaltres per sota les recomanacions de l'Agència la, Catalana de Municipis i nosaltres creiem que la nostra feina eh, és una feina prou important en el qual molts de nosaltres deixem de fer moltes de les coses que fem per dedicar-los aquí i que les atribucions que té no són escandaloses. No són escandaloses. Vostè podrà dir que no li agraden, té tot el dret a fer-ho, però escandaloses eh, no ho són. Eh, la, la, la participació dels grups de eh? nosaltres hem fet fotocòpia de, del que hi havia hagut fins ara eh? però eh? Bé, nosaltres no, no ens anem a parlar però dir, això, ho, ho varen trobar -ho així muntat ho han trobat així muntat i ho hem, ho hem acabat i després respecte a les comissions evidentment les comissions eh? vostès tindran acurada informació d'aquestes comissions que és el més important el senyor Fernández eh? jo que he dit és que, i torno a repetir el mateix, què és el que vaig dir a la roda de premsa? És, llavors, el nombre es prega falsa com vulguem, evidentment. I vostè en números, evidentment, no, no, no li seré joc i li vindré discutir, en números i menys d'aquest caire de números en qual vostè domina i ho domina molt bé. Jo el que vaig dir en la roda de premsa, i torno a dir-ho aquí, que del primer període del 2015 al 2017, el gruix de diners que cobraven els regidors és el mateix. Evidentment, vostè és un regidor menys i nosaltres, eh? perdó, perdó, vostè és un regidor més i nosaltres per comptes d'un regidor més el que tenim és d'alcaldia. Vostè podrà fer totes les floritures que vulgui. L'única cosa que hi ha és que si hi ha un tinent d'alcalde, cobra més que un regidor base. Això amb vostè i amb nosaltres. Evidentment, si en el nostre govern hi ha més diners d'alcalde, hi haurà més gent que cobrarà més que no el pas en el període anterior, per què? perquè hi ha més regidors amb tinents d'alcaldia i punt, i no hi ha res més i això, li he dit, era una facultat nostra de poder-ho fer, a dintre dels marges que ens permet la llei però marges vol dir que ens falta molt per arribar eh? podríem haver posat encara molts més de regidors i eh? de primers tinents d'alcalde hem considerat que era d'aquesta la millor manera més, podíem, més, més dos més dos més mm, perdoni l'adjectiu la, la, la, més, en podíem crear-ne més no? i hem creat els que nosaltres consideràvem que eren els, els, els, els oportuns i després podem remenar els números que estiguin, evidentment si tenim més dedicacions el cost per l'Ajuntament serà més gran? Sí. sí igual que nosaltres que no teníem cap dedicació era molt més barat que la de vostès però bueno, això entenem Hòstia, poden fer la crítica que vulguin, però això són els números. Jo no li parlo de, de, de, del cos de l'Ajuntament, de la Seguritat Social i de tot això. Jo estic parlant del de, munt de diners que dedicava l'Ajuntament eh, eh, per, per poder pagar, eh, per, per, per pagar en, els, en, els, en els treballadors. I a partir d'aquí, eh, podem estar hores si vols discutint, però bé, nosaltres eh, considerem de que, de que aquesta és la forma justa de, de poder retribuir en els, en els, en els regidors n'estem convençuts no ha sigut una, una decisió presa així eh, ràpida és una cosa que sobretot eh, tant en Josep com en Joan com jo hi hem estat moltes hores assessorat sempre eh, per l'interventor per intentar quadrar-ho tot i nosaltres aquesta és la proposta que portem evidentment, si nosaltres volem ser justos i dir que el regidor cobri el mateix que eh, el que cobraven abans i a les juntes de govern tothom ha de cobrar igual i els que no són membres nats no poden cobrar, evidentment s'ha de buscar un altres organismes per cobrar. Què fem nosaltres? o Què fan els altres ajuntaments? Senzillament, i no, no, no lluny, vagi a empordar, què fan altres ajuntaments? Altres ajuntaments, el que tenen és que si tots els membres de la, de la junta de govern cobren el mateix, es cobra per assistència a una sèrie de reunions i això és el que nosaltres hem proposat per poder fer resulta que això no està creat en aquí i el senyor servitari diu això no està creat sí que s'han de crear, bueno, els crearem els crearem perquè a més ja els fem de les que fem, de totes les que fem algunes es cobraran i a les altres no per què? perquè és la manera que tenim de poder compensar econòmicament en aquells regidors que dediquen moltes hores del seu temps a l'Ajuntament i eh es podien fer moltes multiplicacions i divisions i el 25 hores i a partir d'aquí, buscant un còmput perquè com que tots hem de primer detenent d'alcaldes hem de, de cobrar el mateix de les dedicacions doncs llavors el que s'intenta fer és que el que nosaltres considerem que treballa més hores i cobra més doncs hi fa més, els si això ho divideixes per aquestes hores o si dividissis per les hores reals que estem aquí per el que cobrem, sortiria un altre preu eh, molt, més, molt més baix, no? Però creiem nosaltres que el que presentem aquí no és una cosa desorbitada. No? que el món és el, mateix, que el món és el mateix. amb petites variacions sí però el món és el mateix, no hi ha una cuja considerable de, de, de, de diners que cobrem. Evidentment a l'ajuntament li costarà més perquè té el, perquè té eh, més eh, dedicació, una més de la que tenem vostès. I això és, és, és, una, és, una, despesa, és una despesa addicional i a partir d'aquí nosaltres presentem això i ho presentem, els hi puc assegurar amb molta tranquil·litat de consciència però amb molta tranquil·litat de consciència, tranquil·litat de consciència eh? perquè eh, podríem posar molts de casos d'ajuntaments sobretot parlaré de la meva, de la meva figura l'agència catalana l'associació catalana de municipis Recomana el meu subcinat, el doble és, és quasi el doble, és un entre eh, em fet és un entre 50 i 52, no et parlo de cap, eh? De la franja de 50 a 60.000 euros en l'any. Considero que si jo estic en la Diputació no haig de cobrar per la dedicació en aquí, malgrat continuaré a dedicar-me'n aquí totes les hores que hi ha, i després eh, doncs, hi ha hagut un petit ajust, això sí, hi ha hagut aquest petit ajust, però... Eh, el, el, el món total és, és el mateix i els dic, nosaltres estem molt... De... I, i, dic, eh? i si ho compares amb, amb, amb altres poblacions semblants a nosaltres, i algunes amb menys pressupost i menys habitants que nosaltres dius, home, no hem fet una proposta descabellada sí, fem un torn curt, eh? sí Cobro per assistència, per, assistència. per no assistència, hores... Però li, uh, li puc passar les hores que he dedicat. No, no que tot teniu una informació. Uh, li bosso les hores que he dedicut uh, al llarg de la setmana, per bueno. la, la gent és pública, la gent és pública, gent no. el pot passar i li puc i li puc uh... en cada moment el lloc de treball, no. no, no, no, deixo del lloc de treball en el moment que fa la diputació, he eh, deixat el lloc de treball, val? I després cobraré per Uh, cobraré per, uh, per dedicació a la, a la Diputació si ho acabem de quadrar, eh? Doncs en gara, I aquí ho per assistències. No, no, perquè li dic treballar i fer d'alcalde a mi em semblava molt complicat de portar, però bueno, això és cosa... Uh, jo li puc assegurar uh, que dedicava les meves 40-50 hores a la setmana a l'Ajuntament. No totes les setmanes, però moltes de les setmanes. Vull dir, però això no... No ho poso com un mèrit, eh? dir, ho faig perquè vull i perquè m'agrada i perquè però vull dir, la meva dedicació a l'ajuntament i eh, seguint a la diputació, aquesta dedicació li puc assegurar que no que no es vorà disminuïda, podé es vorà diferenciada, però d de d'hores, no, perquè a la diputació vulgulari unes hores per comptes, però la meva, la meva intenció és eh, dedicar les hores que dedicava a la docència, dedicar-les a la diputació i les, a l'ajuntament, eh, no deixar de, de l'agenda la, la, que deia el senyor Palaí la meva agenda es pública abans sí. i serà pública després i el dia que vulguin podem fer-me un debat aquí sense cap mena de problema Sabem més o menys com s'organitza no? no, no, no. jo, jo, no, jo considero que l'alcalde té molta feina molta responsabilitat i per tant s'ha de dedicar les 24 hores del dia si no n'hi ha 25 eh? això no, no ho dubto pas Segueixo pensant, menys hores de treball més cost jo als altres ajuntaments i a les altres gents i el que fa o no fa, i també al nostre grup hi ha hagut gent que s'ha pujat el so, un 3% i tot això, i el grup lògicament està en contra, jo considero que la càrrega financera política és molt elevada en aquest ajuntament. I no són temps per tenir aquesta despesa. Aquest és el que pensa el meu grup. No creiem vostès més comuns, comissions de coordinació jo crec que hi ha suficient. si es volen coordinar vostès com a equip de govern busquin altres maneres que no omplir més, més costos, perquè és molt bonic que més comissions més organismes, però cost i cost i cost en aquest cas sobre les arques municipals jo crec que és un moment d'estalvi, de control de la despesa i de tenir molt clar on van destinats els fèntims i aquesta és la nostra posició i que serà en benefici en aquest cas dels ciutadans d'aquí de Palafrugia. Jo ara vull dir una cosa i acudir-ho així ràpidament la càrrega de financer d'aquest ajuntament està per sota de la resta dels ajuntaments i si no, com a altres ajuntaments, no governar per vostès perquè l'alcaldia no en tira en cap però eh, d'altres I, i això això i de, i de tots els colors eh, no, no, no solament nostre eh, de tots els colors. això és el que ens fa sentir aquesta tranquil·litat de comparació jo crec que la comparació s'ha de fer perquè si no... Eh, te vas mirant en el mirall a tu mateix, eh? i aquesta comparació eh, la pot fer-la, eh? perquè a més tots els, tots els sous que reben els, la, els regidors són públics. Pot agafar-ho, perquè ho han fer, -t. pot agafar-ho i mirar els altres ajuntaments i veurà què és el que hi ha. Evidentment és la seva opinió, és eh? respectable, però... Eh... Sí, Miquel? Sí, jo bàsicament la casa de l'Ajuntament, la xavua de la prou plan i prou explicat el tema de les comissions, ja sé que estaran... Eh, l'explicarem, l'explicarem. Eh, I llavors, doncs, eh, es podrà fer costat nosaltres com a grup no el podrem fer costat mentre no, no aclarim a qui fem. sembla correcte. Sí, només per acabar bé, dos sí, sí. minutets. Bé, vostè segueix dient que el grup és similar. Nosaltres pensem que el grup no similar i hi ha una diferència si comparem 2.000 el govern a i governa govern a 12 i hi ha una diferència, en aquest cas, de de 14.000 euros en relació a l'anterior, Hi ha una diferència, evident, que hi havia 6 regidors en el meu govern que cobraven 19.400, i ara del seu govern hi ha 5 regidors que cobraven 19.620 euros, que és pràcticament la puja ha sigut nul·la, però que la resta de regidors, hi ha regidors que cobraven 19.400, que passen a cobrar 23.000, per tant, aquí ha un increment, per tant, no volgues reconèixer que hi ha un increment entre un 15% en uns casos i d'un 20% en uns altres, doncs és poder disfarsar allò que n'és. I que quedi que el nostre grup, en cap cas, ha dit ni que siguin retribuïcions escandaloses, ni que no, siguin... No, no. no. Dit, eh? Jo sempre he defensat que la política la ha de ser, ser reduïda, que ha de ser ajustada a la feina que es fa, perquè crec jo és que en aquest cas la proposta que fan vostès doncs implica un increment. Hi ha una cosa que ha dit vostè principi, que descuidat. Sí que és veritat que s'ha posat l'1 de 100 euros de la Junta de Portaveus. És veritat que havíem parat alguna vegada per reflexionar sobre els diferents òrgans que l'Ajuntament té que participem i que no hi ha retribució, per exemple, les comissions informatives. Hi ha l'Ajuntament que les comissions informatives les retribueixen, també. I el ple menys. I el, i el ple menys, però fas una reflexió. Jo el que sí que és que donar que la Junta de Portaveus, com, estic, com veig que està muntada, bàsicament les portaveus dels altres grups, tots tenen retribució, per a, diguéssim, parcial, i per tant no la cobren, jo no tinc cap problema com a portaveu de l'oposició, si la resta està d'acord, jo no tinc cap, cap problema en no cobrar els 100 euros de portaveu. Eh? O sigui, que no, que no sigui un element per dir, Pervenir venir a una de portaveus, dir 100 euros. A mi, m'és igual, qualsevol cas, perquè entenc que, com que la resta de portaveus que assistiran tenen dedicació parcial, no la poden tenir, perquè, òbviament, no es pot cobrar, que no sigui això un element per dir... És a ja en, en el meu cas, no sé la resta de portaveus, però, en el meu cas, si decideix que, donat a que la resta de regidors que assistiran no cobraran, perquè tenen l'assignació, la, diguéssim, doncs, no retribuir-la a mi, m'és igual. En qualsevol cas, i acabo el nostre grup, òbviament, amb l'intervenció que he fet al principi, no, no li donen suport amb aquesta proposta. Suposo que la, o ho s'ho esperaven en relació. Jo crec que hem fet una explicació política en termes polítics i en termes de del que és rigor a nivell de, de números i per tant nosaltres pensem que s'hagués pogut fer una proposta més ajustada tinguent en compte que són 12 reïdors governant i no 13 com vaig ser jo en la primera etapa del meu anterior mandat. Molt bé. bé. No només una dada si podem, si fem els càlculs i tot, ara amb en Joan estàvem mirant els de més de números, la puja en 4 anys des del 3%, molt per sota de l'havia fer d'acord? O sigui que això ens, ens... i ho porta a veus com, com ha dit? aquests 14.000 euros si ho fessin d'això són 3% sí, sí, però un raïdor menys sumar i un raïdor més Sí, un, sí un, un regidor, perdoni, un regidor menys i algun regidor més feina, evidentment. Però comparem sempre malituds no, homogènies. Però que vostè compara amb el nombre de regidors i jo comparo, perquè tothom agafa els seus números, i jo i nosaltres comparem amb el, amb el volum total que el cobren els regidors. Vull dir... Però és que si el volum és igual, el volum... O sigui, el que m'he de referir això, a mi hi havia regidors que cobraven 19.400 i ara cobraran 23.000. Això és increment o no? Sí. Però ja, ja, està, ja però està, ja està. Ja està. Ja està. Ja. Però Hola. vinc a referir-me, jo estic dient que a mi hi regidors que cobraven 19.400 i ara passen a cobrar 23. És veritat sí o no? I el còmput final, ara no, ah, no el compto. No, no, esclar no, no, que el, no, compte, el compto, el final són 161.000 euros ara i 346 abans. 3%. Però bueno, 3%. Home, el 3%, d'això estem molt acostumats a parlar del 3%. Això si a algú li afectarà més que altres. A mi no m'afecta el 3%. Respecta respecta als portaveus, és, també us una, també hem parlat estant nosaltres, no solament pels grups majoritaris, jo crec que també els grups minoritaris és, és, és una manera de, de, de compensar-se, sobretot perquè, eh, i si no el Sr. Genové em pot fer-me, eh, pot fer-me tot un missal i jo crec més que pensant amb els altres porteus també pensàvem amb la figura que, que havia fet, el jo no bés sol l'oposició que uh, té molta més càrrega perquè no pot repartir-se aquesta feina de representació del grup. i llavors són moltes més hores. Moltes més hores, moltes més hores de, de dedicació i creiem que que és just i que, i que, i que nosaltres doncs, no, no, no el traurem i ho, i ho mantindrem. D'acord? Sí. Uh, és el punt número 7, eh, que sí, senyor secretari. Uh, vots a favor del punt número 7? Vots en contra? Per tant, s'aprova per 7 vots d'esquerra, de, 3 de Som gent del poble i 2 i 2 de Junts per Catalunya. I amb els vots en contra, sis del PCC, un de Palafrugell en Comú Podem en Comú guanyem i un de Ciutadanos de Palafrugell. Molt bé, moltes gràcies per la seva assistència. Ens trobarem en el ple del mes de juliol, que ja serà un ple ordinari, en comissions el dimarts abans. Fins aquí doncs, aquesta sessió plenària del dia d'avui, en la qual s'ha aprovat aquest cartipàs de l'equip de govern municipal format per Espanya de a Catalunya per gent del Poble i per Junts per Catalunya, que ha comptat en l'aprovació de tots els regidors de presència a l'Ajuntament, excepte de Ciutadanos de Palafrugell, i també doncs aquesta part dedicada al que ha estat la, la presència amb el darrer moment també dels salaris que s'han uh, parlat uh, a causa de l'equip de govern, que vostès han sentit ara mateix aquesta discussió. Uh, ho deixem estar aquí, gràcies uh, també al nostre nostra companya que està ara mateix a uh, doncs, uh, uh, la nostra emissora i que ens ha acompanyat també al llarg de, de la transmissió del dia d'avui, amb Ferran Castelló i Rafael Corbi des de l'Ajuntament, també lamentem la mala qualitat del so durant bona part de la transmissió a causa de, dels problemes de so que hi ha hagut aquí mateix a la sala i que no només han afectat a Ràdio Palafrugell, sinó també amb els companys de televisió que s'obreva i a l'estreaming del mateix Ajuntament de Palafrugell. Sembla que ho hem pogut solventar cap al final però lamentem que durant una bona estona no s'hagi pogut escoltar a la perfecció. Res més, des de l'Ajuntament de Palafrugell, des de la sala de plens, ja ho heu sentit, aquest ple extraordinari. Tornem ben aviat amb la sessió plenar del mes de juliol al darrer dimarts d'aquest mes. Adéu-siau.